Rugăciunea a 11-a pentru taina și porunca mântuirii. Doamne, Tată Ceresc ca toate știutorile, cer care toate cu înțelepciunile ai rânduit. te iubim, te slăbim și te rugăm, fă-ne fierbinți de iubire ca Serafinii, pentru că dacă nu coboară în noi iubirea ta, vom fi ca cei ai bisericii din Laodiceea, despre care s-a zis, știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici fierbinte, De aceea, fiindcă ești căldicel, ai să împlinești cuvântul, am să te vărți din gura mea, adică nu vei rosti pentru noi făgăduința. Le voi da în casa mea și înăuntru zidurilor mele un nume și un loc mai preț decât fii și fiice. Le voi da un nume veșnic și nepieritor. Fărește-ne, Doamne! De nesimțirea cea împietrită, ascunsă în mulțumirea de sine a celor ce zic Sunt bogat și m-am îmbogățit și de nimic nu am nevoie Și nu știi că tu ești cel ticălos și vrednic de plâns și sărac și orb și gol Dă-ne pocăința cea adevărată, pentru că ai zis eu pe câți îi iubesc, îi mustru și îi pedepsesc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 Pentru că în acest cuvânt este ascunsă în acea de taină din împărăția ta și făgăduința Celui ce iubește îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu Pe cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui Adică un loc și un nume veșnic și nemuritor Mai prețios decât fi și fiice Ca semn că templul tău într-un noi s-a zidit Că în el, după păgăduința ta, ai venit. Doamne împărate ceresc, Vistierul bunătăților, Te iubim, te slăbim și te rugăm, Împlinește pentru noi poruncile, Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur lămurit în foc, Ca să te îmbogățești, Și veșminte albe ca să te îmbraci, Pentru ca, venind la cina cea de taină, să avem veșmântul de nuntă și să nu fim aruncați în cu cel mai din afară, Cu cei ce păcatul împotriva ta l-au săvârșit și s-au osândit De aceea dăruiește-ne alifie de ochi, care să ne vindece de orbirea cea duhovnicească, Să împlinim porunca ta, să-ți ungi ochii și să vezi, vindecă-ne de surzenia cugetului, Ascunsă în cuvântul cine are urechi să audă ceea ce Duhul zice bisericilor. Împlinește pentru noi făgădința, pe aceștia îi voi aduce în muntele cel sfânt al meu și îi voi bucura în lăcașul meu de rugăciune, pentru că templul meu, lăcaș de rugăciune, se va chema pentru toate popoarele.